Espero que us hi apunteu, espero que hi participeu el major nombre de gent possible, directe o indirectament, bé sobre rodes o bé aplaudint-ho des del carrer.